Slavoslavia a 159, -a, de mulțumire pentru dobândirea harului. Aleluia slavăție, Doamnei Săistoase, Domnul al Cerului și al Pământului, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă glasul tău, blând și cald, în bolta imei noastre, ca într-o biserică, am ascultat și cu un dor ne-a aprins. Alului, slavăție, Doamnei Săistoase, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă ochii minții noastre, când ai deschis, să te găsim, am alergat, deși erai de necuprins. Aleluia, slavăție Doamnei Săi Domnul Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de lumina Ta ai umplut mintea noastră când fugi harului Tău peste spiritul nostru au nins. Aleluia, slavăție Doamnei Săi Domnul al cerului și al pământului trebuie și mulțumim, fiindcă lumina lină, asupra noastră, pogorând mângătoare, s-a plecat și focul patimilor noastre l-a stins. Adele a slabețe, Doamne Domnul al cerului și al pământului teie bine și mulțumim, fiindcă în ceasul de taină, din ochiul dorului nostru, o lacrimă pe geana gândului s-a prelins. Aleluia, slavăție, Doamnei Suistoase, Domn al Cerului și al Pământului. Te bine și îți mulțumim, fiindcă mâna ta, spre jarul dorului nostru, ai întins și în locul lui ai pus să ardă focul slavii tale nestins. Aleluia, slavăție, Doamnei Suistoase, Domn al Cerului și al Pământului, te bine și îți mulțumim, fiindcă așa cum s alerge din dar în dar, Sufletele ne-ai deprins. Tot așa, degetul tău cu taină de lume ne-a desprins. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă oceanul ochilor conștiinței ne-ai deschis și cu legea tăcerii buzele noastre ai închis. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului, Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă icoana ta, pe cata pe teasma imilor noastre, ai prins. Și în slava ta, într-o mriajă de văpaie, ne-ai încins. Aleluia, slavă ție, Doamnei Săristoase, Domne al cerului și al pământului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă slujbe de îngeri ne-ai dat ca să le dăm fraților pâinea rugăciunilor, așa cum slujile cele vrednice au făcut ceea ce le-ai zis.